Містя, пісні й поеми не знайдуть у серці твоєму, Навіть у цьому не буде, не буде твоєї вини. Матимеш ти на диво серце палке й чутливе, Цілим вінком талантів будеш вражати всіх. Ляже тобі під ноги світла ясна дорога, Квітами вкрита, у цьому не буде заслуг твоїх. Виростеш хирим, кволем, будеш боротися з болем, Знатимеш дуже мало світлих людських хвилин, спалить тебе суворе, несправедливе горе, рано згориш і в цьому не буде твоїх провин. З гноєм замісиш глину, стулиш собі хатину, Потом гірким окропиш чорні тверді лани, В праці, в труді невтомнів, вік свій протягнеш скромно і непомітно, в цьому не буде твоєї вини. Станеш державним мужем, Гордим, всевладним, дужим, Глянеш на сірих смертних, Як на дрібненьких мух, Створиш нові закони, Скривдиш людей мільйони, Чи ось В цьому не буде твоїх заслуг. Книги узявши в руки, Вивчиш складні науки, Створиш нові машини, Хитрий верстат чи плуг, Матимеш сотні премій, Шану усіх академій, В тому, що славним станеш, не буде твоїх заслуг. Будеш тисати труни, смикати пальцем струни, гризти метал залізом, мотлох з дворів мести, книги товсті писати, пасти в степу телята, будеш робити частку спільної справи ти. Тут чорнокнижник зробив недовгу паузу і ніби вже від себе, а не від сонця, якому він так набожно поклоняється, додав. Клеїли, мов спекулянти, ціни на мозки й таланти, на сили, серця і душі, на думи і почуття, а серцю ж ціни немає, а силі ціни немає, трудові ціни немає, тому що вони – життя. Старий боляче відчуває, що я не можу збагнути його архаїчних премудрощів, це його пригнічує, вину він бере на себе сказав якось, ніби виправдуючись перед самим собою. «Неправда, що думка у слово вкладається. Вона біля слова тільки тримається». Ця парадоксальна сентенція глибоко закарбувалася в пам'яті моїй. Про що б я не писав, про що б не думав, розуму перто вишукував те, що могло б мене виправдати. «Слово – то справді дивна посудина» що ніколи нічим не заповнюється повінця. Буває ж так, роками чуєш якусь істину і, здається, глибоко розумієш її, а минає час, і та істина раптом вразить тебе глибиною і мудрістю, яких ти раніше в ній не помічав. Ні, не розумію, чому я так заплутався і заблудився. Сердито кидаю перо і хапаюсь руками за голову. В такі хвилини чорнокнижник натужно покашлює. Я ніби прокидаюсь від важкого сну і тут же бачу перед собою його негаснучу посмішку і примружені очі, чого зажурився. І я довірливо починаю розповідати йому про своє дитинство, про школу. Старий обережно радить. Про це писати не треба. Дитинство твоє, як світле джерело, воно тут ні до чого. І трохи подумавши, ніби так собі, ніби між іншим, цікавиться класичну і всяку іншу літературу, коли почав читати. Цього я давно чекав, розумію, куди сидить старий, і тому відповідаю здавленим голосом, після кожного слова роблячи паузи. Тих книг, про які ви зараз думаєте, не читав ніколи, бо не люблю читати взагалі. І якщо ви не змінили своєї думки про такі книги, то навіщо свою чорну підсунули мені? Чорнокнижник мерзлякувато горбиться і заглиблюється в свої папери, перебирає їх поквапливо, неуважно, а у мені десь глибоко починає бреніти струнка злої втіхи. Я вас, філософ, мовляв, наскрізь бачу і не хочу виступати в ролі лабораторного кролика, хоча мій злочин справді міг би послугувати для підтвердження абсурдної, на мій погляд, теорії. Це і моє протестує проти такого спрощеного пояснення і вияснення причин моїх гірких помилок і непорядних вчинків. Я вже, здається, згадував, що чорнокнижник наробив великого шелесту своєю промовою в Палаці Слова. Його одверта проповідь книгоїдства викликала немало глузувань на його голову. «Не знаю, як усе те, що тоді трапилось, зумів він погодити зі своєю теорією виключно доброго ставлення до людей».